Пісня тринадцята Зміст тринадцятої пісні Тридцять четвертий день і ранок тридцять п'ятого Одіссей, нагороджений щедро царем Алкіноєм, царицею Аретою і Феаками, залишає з наближенням ночі їх острів. Він засинає тим часом корабель феакійський, швидко закінчивши своє плавання, досягає Ітаки. Наблизившись до форкінської пристані, мореплавці виносять сонного Одіссея на берег і там залишають його з усіма скарбами, які він одержив від феаків, а самі віддаляються. Роздратований Посейдон перетворює їхній корабель у скелю. Одісей прокидається, але не впізнає своєї землі, яку Афіна вкрила густим туманом. Богиня зустрічається з ним у вигляді юнака. Він розповідає вигадану пригоду, тоді Афіна відкривається йому, прибравши вигляд діви. Сховавши Одісеєві скарби у гроті на яд, богиня дає йому настанову, як помститися на женихах, перетворює його у злиденного старця і, наказавши йому йти у глиб острова до свинопаса Евмея, сама відлітає в Лакедемон до Телемаха. Від плиття Одісея з країни феаків і прибуття до ітаки. Так говорив Одісей, і тиша навколо настала. Мов зачаровані всі в звечорілих сиділи по коях, зрештою, так Алкіной, озвавшись до нього, промовив як уступив Одісею, на мідний ти у дім мій, високоверхий, то певен я, що й до свого незабаром вернешся ти без блукань, хоч багато зазнав їх раніше. Вам же, старшина шановна, що в домі моєму іскристе п'єте пошани вино і наслухаєте співу аедів, Ось що до кожного і всіх вас, звертаючись, маю сказати. В гладко обтесаній скрині вже складено й шати для гостя, і вироби з золота, тонко відлиті, і всі інші дарунки, що поприносили ви йому радники славних феаків. Даймо, крім того, йому по триногу великому кожен і по котлові, а потім з народу зібравши своїми втрати повернем. Важкий для одного це був би тарунок. Так говорив Алкіной, і подобалось всім його слово. Потім вони спочивать по своїх розійшлися домівках. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. До корабля вони... З мідним усі поспішили начинням. Ходячи по кораблю, Алкіноєва сила священна порозкладала старанно під лавами всі ті дарунки, щоб не були на заваді гребцям, як завесла, засядуть. До Алкіноя посходились учту вони готувати. Їм заколола бика Алкіноєва сила священна, в честь темнохмарного Зевса Кроніда, що всім володіє, стегна спаливши, самі вони в учті розкішній велику мали утіху. Співав перед ними співець божественний, славний між людом усім Демодок. Одісей же до сонця ясного голову все повертав з нетерпінням, коли вже зайде воно. Так прагнув він швидше від'їхати звідти. Так як ввечері жадає Ратай, що майстерного плуга на новині цілий день йому втягнуть воли виннотемні, і серцем радіє, коли вже на захід схиляється сонце і близько вечеря, і вже він іде, ледве тягнучи ноги, так же радів Одісей, як на захід схилилося сонце, до веслелюбних феаків, тоді він почав говорити до Алкіноя свою найбільше звертаючу мову.